Följande reportage är från tidningen Aspladet. För mer information, reportage, videointervjuer och podcast besök aspladet.dk Ny aspekt på psykisk ohälsa. Artikel skriven av Carl Peter Johansson. Uppläst av Robert Halvarsson. Ny forskning visar på en möjlig förklaring till sambandet mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Aspbladet har varit i kontakt med Fredrik Ullén vid Karolinska institutet för att få veta mer. Enkelt uttryckt, vad är det för samband ni har funnit? Vi har tittat på en grupp friska ur normalbefolkningen. Vi mätte deras kreativitet med psykologiska tester. Dessa tester handlar om att komma på många idéer och lösningar på ett problem på begränsad tid, till exempel olika användningsområden för ett föremål. Vi tittar också på en typ av receptorer, D2, för en viss signalsubstans i hjärnan, dopamin. Hos schizofrena ser man störningar i dopaminsystemen. Bland annat har man lägre täthet på D2-receptorer i ett hjärnområde som kallas talamus. Vi fann nu att ju bättre våra friska försökspersoner gjorde ifrån sig på kreativitetstesterna, desto lägre täthet på D2-receptorer i talamus hade det. Det vill säga, det mer kreativa hade ett skizofreniliknande mönster i D2-systemet. Vi vet sedan tidigare att mycket information passerar igenom och filtreras i talamus innan den når järnbarken. Vi tror att den låga tätheten på D2-receptorer i det här hjärnområdet kan kopplas till att filtreringen blir mindre sträng. Detta i sin tur gör att mer information passerar genom talamus till andra delar av hjärnan, vilket skulle kunna förklara ovanlig associationsförmåga hos kreativa och bizarr tänkande och schizofrena. Hur gick ni till väga för att finna sambandet? Vi mätte kreativitet med psykologiska tester. Vi tittade på dopaminreceptorerna, D2, med en hjärnskanningsteknik som heter PET, positronemissionstomografi. PET bygger på att man ingesserar kortlivade radioaktiva substanser i blodet och följer hur det sprider sig i hjärnan. I det här fallet användes en substans som binder till just D2-receptorerna som vi var intresserade av. Vilken nytta? Tror du att fyndet ni har gjort kan ha? Det här är grundforskning och det finns ingen omedelbar praktisk tillämpning. Däremot är det första gången, såvitt jag vet, som vi ser en tänkbar delförklaring till sambandet mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Jag tycker också resultaten blir en påminnelse om att det kan vara bra att ha en balanserad syn på psykisk sjukdom. Även om psykiska sjukdomar är handikappande för dem som drabbas så finns det förmodligen vissa komponenter, till exempel ovanlig associationsförmåga och gener i psykisk sjukdom som kan ge fördelar, till exempel ökad kreativitet, när det hamnar i rätt sammanhang.